Az új király új gondjai Mi a Terzsébet királyné Endre fia megkoronázását egyengedte, Lajos királynak meg kellett vívnia a első csatáját. Az erdélyi szászok lázongani kezdtek, és megtagadták a szokásos adók és királyi jövedelmek megfizetését. Lajos király nagy sereget mozgósítva személyesen indult a lázadók megfékezésére.